Gaurri ikusi makusi parodiak If love seems jolly rotten bueno, eh, dakargu ez parodiak Opaion ez eso que haixo Aitor Opaunon Sermado esucia fondo mucho humor hecho humor Ni guztot eh, gehienek esagutuko dela abesti hau eh, La vida de Brian en eh, amairako abesti moduan Hori da Bueno, ez es que horretarako Hori abestiada no? Bai, bai, bai <laughs> <laughs> Azkenean da Amaira triste baten aurrean eh, abesti alei bat abesten badezu eh, Bueno, dena bea Horretu dago, horretu eh? dago, hori da Monty Pythonek eh? izaten dintzuna Eta, ba, gehi esan, moral eta autoestimata Ila ite izu, eh? abesti honen, mi guztetan Bai, bai, bai Oso ondo dago Hori, ba, parodietaz berroa indago dugu Orduen, eh, pixkat, eh, hasiko gara... Eh, bueno, Monty Pythonekin da sartu horretik, hasiko gara purr bat ez, bueno... Hain eh, kultua garen ez eta holan, ba... Eh, Aziko gara... Eh, parodien... Jaten aku ikipediarik eta dagoa eh? Parodiaren asierak edo, bueno... Piskat, nuen kokatzen dugun... Eh, Parodia guztien... Eh, bueno, asiera ingurua edo, ez? Bai, em... Nik ez esaten. अनि pues Nico Riding Journey galde totse directamente yo me quituat galdera guztiak journey sus enotadia va y parodia que bueno metido ni que gondira eh cineman american cineman eh, agian parodia ezagunenak horrelako cine istorioan sartuta e, izan daitezke universal studioak egiten eh, zituzenak. Eh. universal studios ex tokaten Frankenstein Drácula la momia Eh, el hombre lobo eta alako personaiak eh, eh, eta hoierekin egiten zituzten beldurrezko pelikulak ba 1930 retik aurrera utzuen berarekin 38 39 etorri izan punto bat hainbeste pelikula egiten zituztela enbeste parte Frankenstein-ena bi egiten zituzten eh, hombre lobo bi da bi da la o la momia de enbeste ba erabakizuten eh, egitea umorezko pelikulak eh, Universalean bertan zeuden eh, humor bikote batekin izena azaltela Abot Ancostelo, Abot Ancostelo izan bi izan iten situtzen humor esko pelikulak eta erabakizun norbaitek universalean irideo izango zala ba kontatu eh histori horiek txen bizka bat markatu bai Eta kontatu pixka bat belduruzko historioiek, baina bikote kote umore txuo sartuta. Eta berei ekin egin zitu zen haimat pelikula Dracula eta hauekin Barne. Kuriosi edade bezala... Orduan esan daiteke universailek beak sortu zitu zela parodiak, kontzeptuak. Ziur nago aurretik ere zehoz ere egin zela, osea, nik uste dut azkenean Abota eta kostelo eta eta Laurel eta Hardik eh Gordil Flaco hemen ez autzen zirenak, azken finan hartzen zituzten eh pelikula batzuk oinarri bezala eta intensif zituzten bere bersioak, ez? hemen el Gordil Flaco deitzen zirenak, eh Laurel eta Hardy, ba gogoratzen zutela bersio bat eh Tres Lanceros Bengalíes, Afrikako África coaventurak, hoy den hoy Jon. Bueno. Eta orduan bai erabalitzen zutela eh, umorea askotan gauza bie kontatzeko. Eh, eh, esan dezakegu ere el gran diktador Charles Chaplinena par parodia Bye. bat da bueno, agian izan liteke. Mira, parodia bat plantatzeko mokua, galdera bintzatu. Eh, personalidadearen parodia bat kontatu nahi du bueno, ez dakigu oso zailada batzutan ikustean undagon eh, limitea, zer da parodia bat edo zer dan komedia, situazio komedia bat, ez? Ma, satira bat edo... edo satira bat edo bueno baina bueno, consideratzen da batez ere Abot eta Kostelo eta eta Egordoi flako Flaco Lauren lan jardia hauek bai hartzen zituztela eh garaikartan ezaguna ziren pelikula horiek eta bueno, vuelta bat ematen zioten eta umorearekin kontatzen zuten, ez? Azkerean nik uste dut parodia osa, bat. O sea, bere historia propioa buruz parri itzenzun. Universalek egiten zituen pelikula pilo batetan haizun diru irabazi. Bai, bai, bai. No ladu, Eta orduan konturatu zen no jodas. E, bere ekzituzten alako e, hainbeste pelikula egiten zituzten esaten zuten, ba, bueno, ba, beste norraiteak egin aurretik, ba, ba guk egiten dugu. E, e, Zihur nago beste estudio batzutan agian seiatu zirela humoriarekin zehozer egiten, bere, bere drakularekin, edo bueno, e, e, seguro, baino, universalak... Garai horretan zeukan eh pertsonaie guzti hauen iskubideak eta eta aprovetxo ateratzen zioten, esantzuten no? ba, batzuk be, bildurra pasatuko dute Drakularekin eta beste batzuk baparrea ingo dute. Abotan Kostelo eta eta Drakularen kontra gaina en eh el curiosidad de Abotan Costeloren pelikula hoetan Dracula zan bela lugosi, hau da, Veneta Drácula. Eh Ah, o sea, o sea, Drácula Drácula Venetaqua Bela Lugosi izan gero oa. eh Parodia hori. Parodia hori tan parte ertzen suna. Gaur egun gaur egun hori pentsatzen da. Gaur egun ezinez, bueno, <laughs> bueno, da nada no, posible es. baina baina oso saia izango litzateke gaur egun hori egitea. Eh, eta beraiek Universalek zeukan indar hori eh, aktore guztia kontratupean zeuden eta orduan artean nahi zutena egin zezaketen e, beraiekin, eta orduan azprobetxantzen zituzten pelikula bieke egiteko. Uh -huh. eta, eta, bueno, orduan nik uste dut galdera garantzitsa dela. Zer da parodia bat? Zer definitzen du parodia bat? Bueno, niretzako... En, zer da, zer da? Umori, umoria bitartez historio bat kontatzia? Ezaguna den historio bat? Nik uste dut, eh, niretzako parodiaren oinarria da eh, imitazioa. Azkenean, uh -huh. imitatzen da eh, pelikula bat, imitatzen da pelikula baten estiloa, historia baten estiloa, historia baten igalagian estetika ez dakitain beste, baina, bueno, eh, nik uste dut parodia batean, eh, ikusleak parodia hori disfrutatzeko, ezagutu behar du zerri buruz parri giten dun. Agian komedia batean, komedia huts eh, batean, eh, ez dezu behar beste referentzi bat, bakarrik pelikule ikusten duzu, eta parregurea ematen dizu umorea dauka, ba, ondo dago. Parodiak daukan gauza txarra edo hona da, referentzi batetik parte egiten dula. Eta eta duan e, horrek ematen duzu parregurea. Azkenean herreferentzi hori horri, buelta ematen zaio, bakoitzak bere estiloan egiten du, eta humorea ba, bilatzen den, du... Denak barren ratuak agun horrekin, hoi puskatu egiten du, ez? Bera, humorea mitartez. Hori da, umorea erabiltzen duzu, e, historio horren mugak ere zeintzu diren ere ezaguratu aldi izateko. Osea, bestela ez duk razie, ematen. Aldean horregatik ka, kaso... dira hain polar izanteak. Bai, kasu onta nahi ez, unibertsal egitentzuna da, be, beak sortutako pelikula batzun gain aktore berdinakin, beste humorian bitartez, bai, historioi hi kontatu, anio, beste ikuspundu batekin ez. Hori luka. da. Baina pelikula bat izan behar du parodia izateko? Erreferentziak? Ez, parodia bat da, ez dozera gauza. E, Baitare de esan, dez... bueno, Diskututu liteke parodiaren hasiera edo e, obra ezagunetariko bat El Quixote dela azkenean. Ah, ditu. Ba, ba baitara. El Quixote zan, e, kaba e, kabaileroen historioen parodia bat edo modu humoritzu batean berkontatzea, ze historio kontatzen ziren gara horretan. Ez kabailerua izatean edo zalduna izatean leyenda horrekin orre, puskatzen duen da, historia bat, ez? Hori da, eta azken finan e, bueno, irakurtzen duzunean baita ere, karo, guk beste be, begi batzuk ikusten dugu, eta agian Kijoten kontatzen dira gauza asko serio bezala hartzen ditugu, baina ni zirunago, el Kijote aterazan garaian e, jende askok segurona parte asko oso farregarriak horakituko zitun errefenintzio hori zeu, zeukelako Kijotearekin nagian gertatu dana da, denborarekin, eh, seriotzat bezala hartu dugu. Da, ozela, bueno, komedia parte badauka, ke kuriuso, tal, bueno, Kijote zau pixka txoratu, tal, eh, los molinos, tal, Nae. baino, azken finan, eh, molinoen episodioa da, eh, kabaieroen eh, historiotan eta relatotan, eh, aip, eh, aipatzen ziren gauza, asko erabiltzen zituen eta horri buruz parreketan zuen. Bai, bai. e, armadura den, beha ikusitare... Armadura, zun, bai. nola ze pinta zeukan... El eh, Quixote eta Sancho... Eh, beraien, Batman Beske eta bat Robin ez? Klaro, da, <laughs> badimubi. <body movie, laughs> e, Ameriketan badimubi deitzen dena. E, e, e, bikote bat da, eta bikote batek abenturak... E, E, dauzka, o sea, hori Kijotetik eh, ateretan dago eta eta Amerikako zinean adibidez asko erabilidad. E, mm -hmm. e, Kontrasteak egiten duten bi, bi personaiak, txuria beltza, argala, potoloa, e, aberatxa e, eta pobrea, e, nizrakir, polizia eta lapurra hori asko erabilidad eta hori Kijotek e, e, zabalduzun munduan zehar. Kijoteren e, garrantzia oso handia da. E, Mendebaldeko narratiba. Bai, hori egia esan, betian ikan entzun izan duten zerbait izan da, baina gero enun niñe izu lertu ez dara, ez? Zertik antzakan horremesteko garrantzia zerbante esonek idatzi zuen liburuarrek begaraian, ez? Ja. Ba, Eusk, bere garaian e, izan zen, revoluzio bat, gero, e, gaina, bera, e, Kijoteak berez parte bat zeukan, eta Kijoteari gertatuz zitzaiona ona, zan beste idazle batzuk idatzen zuten bigarren parte bat. E, ah, badau bigarren parte bat. Dago, bigarren parte bat ez dana... Cervantes egidatzita. Ah, vale. Eta Cervantes eh, Si Cervantes levantar a la. Ori da, Cervantes a Sarratuzan eta orduan egintzun bere bigarren partea. Ah, txoen parkatu. Cervantes bizirik eguela. Bai, bai, bai, bai. Ella anda. Bai, bai, bai. Quijote stan liburu bat. Ja, da ez dut de. Claro, ez da ez dut bigarren parte bat. Esta Cervantes mosqueta da, dentada se du, bueno, va Nike dut bigarren partea. Ba, Tortik ni pentseran pos morten, queba, bigaren... queba, queba, queba, queba. <laughs> eta bi la bigarren. Ja, que va, bigarren parte hori hori horregatik da le partetik e, desberdina. De e, bigarren partea da. A, agian heroba goa fantasia geago daukana, bueno, este Ildo batetik dijo, "Se finan, Cervantesek azkarrago modu baten esata, idatzi behar izan zuen." Bai. E, E, beste versio horien kontra joateko. Rentazka aukitzeko, ez? Bai. Baila, e, baina bueno, e, goen itzakiten egaren aurretan, ba, bai konsideratzen da parodiatu egiten zitula e, e, kabaileroen e, historioiek eta humore, modu humor etxu bat, batean kontatzen zitun, jendeak ezagutzen zituen situazio asko eta jendeak orduan parregarri bezala orkitzan zitun. Bueno, or horroan sartuko denuke, eh, hain zuzenen musika Siberian jarri dubur musika horrekin Monty Pythonen istorioak, ez? Eh, esanken ezakie adibidez, bai, el caballero de la mesa cuadrada eta labida vida de Brian ikusten bit ezagunenak dien la igual. Ancho cos traigertasenas, o paro, parodiatzen dute histori konkretu bat, o Biblia bat edo el caballero en historia Monty Python taldea eh Bretania sortzen da, eh Universidad de letra, segun eh, karreratako ere muan, eta orduan, bueno, ulertu dezakegu, edo ez ginen harrituko, esaten eh, badi gute, beraien Monty Pythonen parteideak eh, literaturaren ezaguna zabalaz zeukatela. Bentsat, beraien literaturaren ezaguna hori. Eh, Monty Pythonek beti, saiatu izan du, eh, formen limiteak aurkitu, E, forma zer egiten dira buelta eman hizkuntzarari garrantzi handi ematen zioten hizkuntzetako gauzak garranttzen dira ematen zioten eta orduan beraien lan lenda biziko pelikula e, egin zutenean egin bez dutenean eragaki zuten ba, hori da Arturoren leendaren istorioen paro ba, parodia bat egitea. O sea, Beaiintzat oso garrantzitsua Britaniarak bezala e, oso garrantzitsua zen gauza bat. Eta oso kuriosoa da, zeakian ze aldi batetik, e, naiz eta umorea erabilik historia kontatzeko, eta parodia bat egiteko, e, nik beti izaten dut, e, Los Caballeros de la Mesa Quadrada e, dala adaptazio... Fi, e, oso Fidela, e, Arturon Arturo historia... historioak nola egiten ziren, Errespetatzen dut lako. nola zan... Mi, mitoi, mito horren historioak berez. Ziran, e, nola... Ay, esan daigun, historiaren narratiba oso, oso fideila dela, ez? Hori da, e, oso episodikoak, e, Arturoen historiak ziren oso episodikoak. Ziren historiala burrak, e, eh, ipui moduan, leyenda moduan. Ez, eskaintzu zuzen eh, dokumental bat, usta Netflixen da, hola. Itzaten dula honen ingurane bai, zera Arturoen leyenda berez, eh, etze, etzen errege bat... Arturoetzen errege bat bezala inoiz existitu. Dia ipuin bat, eh, hainbat historio eta geografiat diferentetan gertatutakoak, ba azken nian Arturo izate horretan eh, bateratzen jundienak, ez? Orduan, leyenda undioi sortu da, eh, irudi baten inguruan, ez da hola pertsonaia konkretu bat egin eta Eskoziako errege bat egukizun borroka baten historia, ba Arturoren historia bezala eh, sortuta dago, Beste historia baten Galaterrako, beste gatazka batena ba, hortane bai. Be, Oinarria berez historia frantses batean omen dago. Orduan da, leyenda bat, mundu guztian kolektiboan memorian daona, baina ez daola oinarrituta eh, akzio edo pertsonaia konkretu batean historiakoan ez. Gainiak, esan dezakegu, ez dala orain arte, oza, garai hartan arte egin zinen pelikulen parodia bat. Arturo edo mundurren Parodia pelikula hoien parodia bat bezala ezin degu consideratu, baina bai historiaren. Baino aldegu consideratu agian ipujen bertan ipujen parodia bat bezala, es vale. ipujen pelikulak parodia, parodia bezela. Horregatik, bueno, así esan deguna, ez? Es, una, parodia va ser da, los caballeros de la mesa cuadrada la parodia bada? Bueno, Ez, su esan ya en su bati bateetan oinarrituta humorian bitartez kontatzen den historiaoa ah, da, ez? Eh? Baina erreferentzia horrek ez du zertan beste pelikula bat izan. Izan daiteke Juan eh, Carloson bezala kolektibuan memoria handon historia bat edo izan daiteke Amontipaitonen bertan Labidea Braiaren adibidez, Bibliaren parodia bezala kontxeratu daiteke. Bai, eh, oso dauson gopusan bueno, da pelikula bibliko baten eh, parodia bat bezala hartu uh -huh. mm, mm, liteke. Vale, liteke eh, es. Ni ni ni Jonel Sanz la caña, Nick Vallezkoa emango ut. Vale. Nikuste utete Monti Python ne parodia hitza bai al daiteke esan eh esa beste forman baina bai eh beraien txisteak edo esaten duenaren eh ez? Bibliaren parodia bat, bai esan dezakegu dala Bibliaren parodia bat. Jesukristo hori buruzko pelikulen parodia bat. Ah, Ez dakit hainbeste hain izanliteken, Baino bai da egia, baina... Paraia... Baina ikustu baietz, puntu, brai... puntu batzutan adibidez, leprosoan ez den hortan, eh, unha estopa, unhex leproso, unhex leproso, ez? Hort da, eh, Jesusen sendatzeko gaitasun horretan, horreri ta, ta, itendion... Erreferentzia egiten dion, estena bada, adibidez. Baina pelikuleri eureri ituatzea erreferentzia, edo... Ez, ez, e... oi da, Seleno esan dugun bezala, Arturo ah, onkasua bezala. Ez dela beste pelikula bat engain, baina bai, bai denak ezagutzen dugun, historio horretan oinarrituta, nik esango nukena. Bueno, bai, hakean, parodia da, zentzu batean, eh, netzako Monty Pythonen pelikulak eh, serioak dirudite. Ber? Osea, beraiek egiteko forma eta hori... Landuta da. E, dago, kom, landuta edo ez dute bilatzen hain argi askotan, gak visual bat, edo, edo beraien interpretazioak, braianen kasuan adibidez, braianen eh, aktorearen inter interpretazioa serioa serio da. da Beha serioa dago beti. Da ah, serio. Eta dago serio. Eta berin guruan... Horren egoera, era, baina horren era ridikuluak sortzen ditu... Horrek provokatzen dula, ni gustatu dut kontraste hori, ez? Guke dugun betiko historia errespetatu berden historia ze horrekin buskat iten duen zeraio. Bai, horregatik bada parodia bat agian bibliaren parodia bat izan diteke edo edo bibliaren seriotasunaren parodia bat bezala hartu hartu liteke. Erligion garranci horrei kontakisu biblikoen parodia bat, ez? Bai, ni gustatu bait Agian bai, agian bai, agian bai. Mhm. E, eta edertes, garai horretan, eh, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada en garai horretan zegon estatutuetan eh Zeinegile bat izan daola Mel Mel Brooks. Eta Mel Brooks bai egiten zitun parodia eh Navarmenak eta bere parodia zagunena izango da el jovencito Frankenstein. Bai. Jovencito Frank Frankenstein, Frankenstein, e tipiko dago estenatxo bat, ba eh es? estenal chikitxo ba bat eta, ba <laughs> ¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? Eh, a usted le manda hacer falta y no es eso? Sí. Mi abuelo se entendía con su abuelo. <ríe> Qué interesante. Claro que las tarifas han subido. Claro. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. Oh. Eh, lo siento. Eh, me... No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba? <risa> eh, bueno, netzako no jobizio Frankenstein da, poso parodia una. Eh Ni no usted caso honetan gainea eh Melburne respetu asko dio. Eh eh originalari azkenean Da benetan asko historia hai. Bai, es do burla egiten. Es da burla bat. Bai. Da, eh, kontatzea berriro, errespetorakin, eh, esatea bonoa. Beste ah, kodigo batean. Bai, nola izango litzateke ez, Be, beraien benetako eh, lehenan biziko eh, elkarizketa hori nolako izango litzateke berez ez. Eh, nik uste dut, em, parodia honek egiten dutena da, eh, errespetatu ez, eta, eta, eta ez dizu esaten jatorizko pelikula txarra denik. Ez bai, bai, bai, bai, esaten, bai, bai, ze tontoa gian hauek. Ez bai, zeketa... kanik usteutezin dela zelantzan jarri. Frankenstein bat, berez, horren mitikoa da, ez horren mitologikoa da, ia, ia, eh, ezin zuzan, historia txar baden ikan. Ez ez, historia hona da, baina esan egin eh, dut, personaliak bere burua seriotza tartzen dute bai, eh, bai, bai, bai, bai. Pelikula serioa da, ozera, bai, bai, bai. ondo eginda dago, ez da ginola esan. <laughs> eh, bai, bai. Atagian, txuribeltzean dago eginda, ez un txuribeltzean egin beharrik, baina jatorizko pelikula, e, para diatzen duen pelikula da, mila betzen duen da, ze Frankinsteinen hainbat pelikula egin dira. E, Melburukseka gartzen ditu, Universal Studioseko hasieran e, itzein ditugun e, pelikula hauek e, oinarritzat. Eta errespetatu egiten du hori, errespetatzen du txuribeltzean dagola, errespetatzen du nola dauden eginda, kamara nola ipintzen dan, musika, efektoak, den errespetatzen du, eta beak esaten duen da, bueno, Eta zer litzateke hau kontatuko baren nu humore pixka batekin ez? Eta, eta nik uste dut horregatik da funtzionatzen duen e, parodia bat ez? Ze azken finean e, pixka bat e, gogoratzen digu e, nola pelikula askok daukaten kodigo batzuk eta mm -hmm. forma batzuk ba agian guz garena konturatzen Baina jenerortako pelikulak guztietan errepikatzen dieen karakteristika da. batzuk ez? Da. Eta horrelako parodia batean gertatzen dana da Ba, esaten dizula, ez, ba, begira, duzu ze tontakeri... Bai, guain susto bat etorriko zaizu, eta guain susto etorriko zaizula, eta horren ordez, hau gertatzen da baino zu, ikustele dezela konstientezea, pelikula modu mota mod, mod hauetan hemen sustoa datorrela. Hori, da. Hori da, eta gauza asko, ba, efektuak adibidez entzuten da, lati oso, oso fuerte, <laughs> e, es, esan nahi dago e, trumoiak eta eurila, eta, eta, eta, eta dena, eta pixka bat, ba, esaten dizu nola, e, guk nahi gabe askotan, E, ba, beldurrezko pelikula bat izateko badirudi izan bardula txuribeltzean eta izan bardula Iuna eta eguke barditula Zaratak eta <laughs> eta pixka bat guri ere esaten digu ze nurri harten gauden e, baldintzatuak e, e, genero bateko pelikula ikusten dugunean eta azkenean Mel Brooksak egiten zuna zan honekin eta laloka historia de las galaxias zan Star Warseko e, pelikulen parodia bat eta uh -huh. eta berak ere pixka bat egiten zuna zan ba, jenderi esan Ez ikusten duzu e, e, ez gauzagatik, eh O azkenean da ezaugarri batzuk hartzia genero batena edo pelikula konkretua dena kasu eta bai. eramatea extremoraino bai. Nun, eridikulua bihurtu daiteken horren extremoraino eramatea exageratzia eta horrek beak umoria grazia genera, e, sortzen du, ez? Hori da, eta hori Mel bursek egintzun oso, oso nabarmen eta eta oso ondo erakutsizun, eta gero 80garren hamarkadan e, Zucker Abrams Zucker Sianilu produktore eta idazleak Zuckerberg. Zuckerberg, Zuckerberg, Zuckerberg, ah. Zucker, hoy daba esta, hoy daba esta comedia bat, beste parodia bat. Gure bizitzaren parodia kontrolatzen duna da e, Zuckerberg. Eh, eh, oie querer hartu zuten, pizka bat Mel Brooksek eintzun e, pelikula ezagun batekin, e, Frankensteinen pelikularekin, baina hiru hauek e, kontratu zinan eh serie Bko pelikula bat, izena sola Suspense hora 0. Mia vecindad 477koa. Un titulado neiko umoreskoa ematen du. Bueno, va eh? ba, suspense hora 0 da eh, gero, eh oso modan jarri izan eh, genero baten azana eh, desastre aereoak. Hau da, hegazkin bat, pasaje beteta, eh Hegazkin hortan beti dago ekaitz... estatu batutako presidentea. Bueno, hori da. Ori aurrerago gintzan. Eta ekaitz bat dago. Eh, Normalean ekaitz bat egoten da eta orduan eh, pilotua hile egiten da eta bat eta beste eta bon. Eta orduan hiru hauek ikusi zuten pelikula hau serioa zala, suspense, ora zero. Eta esan zuten, eske hau berez eh, komedia da. Osea, ikusten duzu gaur egungo begiradarekin eta eta osea ze hau zan, ba estrenatu eta hogei urte beranduago gutxora bera eta izan dute eske hau komedia bada eta erosi zuten gidoi hori suspense oraz zeroren gidoia erosin suspense eta eta berri datzi zuten parte asko errespetatuz osoak bai eta berriro gidoi, egin gidoia, gidoia tal cual eta pelikula bat berriro egin zuten eta pelikula horren izena zan aterriza como puedas Aterriza Como Puedas, ba... Eh, gusto... Igual gaztetxonak ez, baina... Ja, gaztetxonak ez, baina... Tan... Zuen kurasuek goratuko dut. Eta Aterriza Como Puedas, aurreko programan... Remake egin buruz eh, ingendun alako... Eh, erreflexio txiki bat, eta... Eta, eta jendeak ez daki ki, Aterriza Como Puedas... Tekni, eh, Teknikok izan da remake bat dala. Zeperez, eh, eh, <laughs> gidoiak, es que... Osa, remake parodia. Da. Remake parodia. Es que da... Jatorizko materiela da, hain eroa da, e, berriro egiten balima dugu gaur egun, hogei urte beranduago. Tonu aldatuta bakarrikan. Eta tonoa apitzka bat aldatuta, e, bat batean komedia batean bihotzen da. E, eta hori komedia da, komedia ente... honetako bat ez? Hori da, eta horregatik nik uste dut, pelikula asko ere ikusten ditugunean, eh, agian orain dela oi tamaredu, berroi urteko pelikula asko, agian parreko ematen digute. Ez, ikusten dugu erabiltzen ditula kodigo batzuk. Baya oso eh, ja, eh, bai zartutak da da, da da daudenak eta bebe. eta ziur nago gaur egun eh berriro ingo bagenu ni zertakid yeah. eh irrologita marramarkadako komedia romantiko bat edo edo, edo, edo de aquí, ta, memorias de África berrirro egiten <risa> ba la... por Leo Harlem. que eh? eh, eh, eh. <risa> es, es que, es que aterriza <risa> como pueda en Dan Dana serio dago kontatuta. E burua dana seriotzat hartzen dute eta gertatzen zaiena da oso harrentzitsu. Ba, bai, noiaktorian zean bai, baino beresz eh, akziootan eta exagerazio batzuta eta, claro, asko markatzen oiten, da. Hau egiten dutena da hartzen dute e, e, pelikula honen e, oinarria eta esaten dute, ba, Mel Brooksek ere egin dezuna da. Eta, bueno, eta pixka bat or, urrutiago joaten ba honekin, ze gertatuko litzateke, ez? Eta peraiek ere material berri asko idatzi zuten, noski, osa, ez da gidoia exaktua, goitu bera, uh -huh. berriro eginda. E Beraiek ere gauza asko ipin zituzten, baina bai oso konstintiak zirela e, e, ba jatorrizko oinarri hori serioa zela eta beraiek ere jatorrizko oinarri hori serio bezela kontatzen bazuten baina esageratuz gauza asko, ba komedia bat sortzen zala. Eta gainean lortu zuten gauza bat, hasiera e, e, batean esan dugu parodia bat egiteko agian behar dugu la jakitea oinarria zein den, eta pelikulari iztrenatu zanean, Ez egon pelikula konkreto, oren Suspense Horacero, oren referentzia itzeuken inork, baino badazen egia, irrogoita margarrena markadean, azizela Aeropuerto izena zutenak, mm -hmm. Aeropuerto pelikulak Universal Studios berriro, un Aeropuerto eh, institutzen hainbat pelikula Aeropuerto renak, bat Aeropuerto 78 konkorrarekin, Alam de eta bat, eta beste, eta zian, pelikula batzuk, bagoar gaur egun... baino gazteitzuak ez gazte almakitezer den Aterriza Komopodas, kongorra... Bai, kongorra bai, zan, gaskin ba... Baina, bueno, e, e, oinarri hori zan, e, e, Aterriza Komopodas horren oinarria zan, aeropuerto hauen... E, bai, bai, oza, referenzialen osan dugun... Eta horregatik nik uste dut gaur egun e, jende gazteak, Ateresa como puedas ikusten cuesta malimadú seguro gauza gienak eske eske es ditula parega, paregarriak... referentzio hori falta zaiolako. E hori falta zaiolako eta hauek ere gero intzuten eh, Ateresa como puedas bueno biegarren partea con la estación espacial bueno. Ágaralo como puedas. Oye, agarro lo como ba, puedas. La caldera, la caldera da, galdera da katola, eh. bueno. trauzia, ni galdera badakat hola, eh. Traduzioa gazteleran dia edo Es es es es es. Es que Ja, o sea, izena, izena... Da Airplane. Ah, vale. Se jatorisco película Airport. Vale. Orden, vale, vale. Airport en parodia da Airplane. No son dos. ETA España eh bueno, distribudoreak eh bueno, <risa> Ascuas <asko> Pertzendi da <risa> a todo eta, cash. Eh? Eta gustas ensaié y se mure gustiak aldatzea. Vai. Eh, tiburón, vereda <risa> Tiberonen jatorzizko ah da, joos, da, mandíbulas. Ah, vale. Ja, oin es que gaur egun esaten zu, ah, voy a ber el mandíbulas, da mandibulas. igual discoteca batea. Bueno, hagi han, la guerra de las galaxias, <risa> da, la guerra de las estrellas. Star, claro, Star Wars, bai. Bai, bai. Eta, que bueno, gero daude gauza gau gatzuk, bueno. El beste maia batekoa. Bueno, in baino arri o sea, da gau denetik, bauria, todo gaz, Eh, eske, esan daiteke Esan daiteke gartuan Espainia eh, maian tituluak jartzen duten jendeak parodiak egiten dituela tituluak <laughs> Joi, ba, <laughs> ba, benetan, osean Ba, agian, bai, agian eh, tit, eh, izen buruk aldatzen ditu zen persoan hauetan, dago humorezko gidoigile bat eh, barruan, ah, bai, bai. batzuetan da gauza bat harrigarria, eta eta, eta, Bo, eta bueno Oen bueno, esan tula, garrelokomopo da seta ari dena e... Eh, Bolura etortzaintza eh e, Charlie Shin. No las atencionas izena zula? Vale, Charlie Shin da Carlos Estévez. <laughs> Charlie Shin <laughs> da Carlos Estévez. <laughs> Charlie Shinen aita da e, Martin Shin. Eta Martin Shin da e, gizon bat Mexikon jaioa, Martin izen adola Ramon Estevez. I senado la Ramón Ah, ni se queda Martin. Ni se queda nada. <laughs> <laughs> <laughs> Etorren Ramón Estévez i senarekin nikuz ba bueno, Esaten zuen, agian ez duz lan gehiekin lortuko, eta aztatu batuetan joan zanean, ba, Martin Sin bihurtu zen, Martin Sheen ah, ezagutzen vale. e, ez duen entzako mm, Apocalypse Now pelikula, guain dela jaurte batzuk e, estrenatu zen, Vai. pelikularen protagonista gero ere telebiztan egiten zuen, aztatu e, batuetako presidentearen papera Lala Oeste de Lagasa Blanca ah vale. Orduan Martin Sheenek e, benes hemen artean e, bi ezaguntzeuzkan, tauzka bat da eh, Emilio Estevez Emilio Estevez da beretako izena eta mantendu naizun bere izena, egak zentzun bera Estevez dala eta, uh -huh. eta, eta ni sin ni ocho cuartos Eta Estevezek da <risa> <risa> eh, aktore <risa> paperak egin ditu eta baita zuzendaria izan da, pelikulak egin ditu, azkeneko bat egin zuen Kamino eh, de Santiago hori buruzko pelikula bat. Eh, baile. The, baile. Baile, the, baile. Way, eh, the Way, the way, the baile. way. Baile. Oh, sonala, nena, eh? Zona, nena, pelikula. Bai, bai, bai. Eta beste isemea da e, Charlie Sheen. Charlie Sheen da ez da zuzke, da eta eta santxu deita bani Charlie Sheen, Michael Douglas. Michael Douglas ez da zenbait Kirk Douglas. da bereita eta Kirk Douglas ez da Kirk Douglas. Dag eh, Douglas. Eh, Kirk Dula, ez es da <laughs> ah. eh, Antonio Fernández ah, de Mimovic da eh, Rusiakoa. Ah, vale. eh, eta Steven Spielberg ukraineko da. Eh, ah. Ah? Ah? Ah? Hor duan, ni, ni etorkizun batean osaurru nean pelikula amatingo alde manu, adibidez, David Chicago izena jarri erko nuke dola. Mm, bueno, bueno egia esan, aktori askok, eta eta bueno, zinean munduan parte partazen duten jende askok, bere izena aldatzen zutela, ba nahi zutelako askok izkutatu bere e, jatorria. jatorria zintzen. Beste batzuk bai egiten zutela, Eska, que, eska, klaro, que oi eh, urertuar da. Bere izena, eh. izena etzolako eh, universilea, bueno, etzan sonoridade txarra zeukelako edo, bueno, paranoiak, ez? Ba, igual, ikus, eh, igual, eh, igual eure ekipini baino igual... Estudio e estudioak estu igual, ez? Bai. Bai. Uh -huh. Estudioen garaian, estudioen, oh, mi abetsireun oh, da, oi, garrena markadatik, biruro gehiagutxo grai yeah. horretan, estudioek agintzen zuten. Ba. Estudioek egiten zuten dena. Eta estudioek Adivinez, izenak eh, aldatzen eh, zizkien. Rita Hayworth, ez da Rita Hayworth. Eh, Uste da la Margarita Moreno. Es es española, <risa> española san. Rita Hay Hayworth san española. <risa> que capítulo berriba da cago, horre? Eh? <risa> española de Spain. Ez eh, da emigratuzun, beraita arekin, ez da tu batu betara, eta margarita. Eh, Keri Grant ez da Kirk Kerry Grant, da Archibald ver, eh? Leach. Inglesa, bueno, bueno, bañalare interesgarri, ya maten de izan horrego, osa. Eta hori dana parodia, bueno, hori ere parodia erradu bai, da ez, eh? sí, ezen ailek ez, azken finean. Bueno, bai, Charlie Sheen engatik. A... Eta Charlie Sheen egin bai. hotshots hauekin, hot shots, bai. eta zan, pixka bat Rambo, eta Top Gun, eta guzti hauen parodia bat ez, eh? azkenean. Superheroi amerikano. Bai, nik uste gainera, parodia hauek asko atera zinean, laroigarren amarkagan, laroigarren amarkagan, ze izan txan UBHS bideokluben, eh, eusuek ere ez dezuteko horatuko, baina zuen gurasoek bai. Bai, eh, nik bideoklubea esagutu. Baina ni baita nik, eh. Eta edan, nik dut egontzala hor esplosio betakam bat. Yaez. Betakam ja ez. Betakam ez. Pelikulen esplosio bat egontzan, jendea pelikula asko ikusten zitun askotan, bai. eta nik uste dut referentzio horik ere oso ezagunak zidela. Eta orduan nik uste dut e, parodietako leku asko oso haumdia zegoela. Uh -huh. Zer, jendeak, bai, benetan bat sekien, ez? Eta esan den zuz, bau, parodia bada, ez da parodia bat, ez, bai, parodia bada. E bai, azkarri hendipikatzen zenun, ez? Claro. Erreferentzi eh, joi, nena esan dugu etzela. Claro, eta gero daude, pelikula batzuk, ez dakizun la parodia diren ala ez, ez? Esan ikusten zenun, Txak Norrisen e... desaparizioen kombate. E... <risa> eta esan den zuz, <risa> oiz erda, Ramboren... Txak, txak, Chuck... parkatu, eh, oh, izanak inibili gara, Txak Norris, Txak Norris da? Ba, Txak Norris, uste gut... Begituko dugu? Bai, begiratu ze ustet ez dala Txak Norris. Vale. Baina... Bargatuz, ja ikutzen aiztazte, nire txiste género favoritonetako bat, eh? Txak <risa> eh, Norris. Buah, bai. buah. Bai, beste, maila batia, beste maila batian, beste maila batian. Nire eh, nak txorris, detzin dut. Nire betik, nak txorris. Txak Norris. Bai. Berenetako izena, Carlos, Carlos Rai Norris. Horro da. Uf. Se usted bea México ko dala ustetere bai edo bere gurasoak Oklahoma edo, eh. Ah mira da, ba, Oklahoma Maño bai. nic usted etorkina dala ere bai M eta Itzen askoa eh, eh, aldatzen zian eta eta azkenean ez dakizu parodia badana laez ez. Le comenta tú de su hasier oh. zure pelikula gustokoeena eh bai. Shacknado horista keu. Es ser da parodia bat? serie de bat. Serie, serie, serie, eh. serie Z azkenean. Bueno, serie, serie Z eta ez dagoela letra ke yo. Claro, o sea, a... pelikula hoe ke dia benetako parodia kez dia parodia ke ta keu, Piraña eh, Conda. la <risa> e use Es que Paño bueno. Eh, para Diosco, eh aterriza como puedas esta hot shot esta usted hueque, eh, como puedas. Uh -huh. Que por supuesto, está Jatorrisco eh hizo eh, hot shots o que se van a go, es, ¿eh? Sí. eh como puedas, En en Jatorrisco Em, hisemulua, ba? inglesez. Bueno, bai, bai. eta bai. hau pelikula hau ekoso interesgarriak dira eta beste gai bat sartzeko aprobetzatzeko, eh ze hau dia Leslie Nielsenen bat eta bat eta beste. Em, Kanusua, denaren txumezela, eh detektive de Kanusua bueno, eh absurdoak egiten ditun, eh Hori da. Ba, hau Barkato -bar ezatia, eh? Ameriketako estatuatutako presidente bezala ere egin du el senat. Hombre, es que claro. Vaya. Leslie Nielsen, bueno, eh en Suite de Kot beres ez ala umoresko bat, eh, es que es que hor dago hor dago hasiera batean hitz egin deguna. Bai. Aterriza como puedas, Segitec, aterriza como puedas, actoria que yenak zian aktore serioak. Bai. Leslie Nielsen zen aktore edo da, izan e, da, aktore serio bat. Eta orduan The Naked Gun. Naked Gun hori da. Hori da barkatu, bai, Josezan bestean, Naked. Naked Gun. Orduan Naked Gun e, sortu zan eh, televiztako serie bat bezala. Nik ikusi ni tunt biatzik kapituluak. ¿Vale? <laughs> e, ze televiztan parodia asko egin dira. Eta telebistan, erabakizuten 80garren hamarkadan egitea garai hartan oso ezagunak ziren polizien prozeduralein buruzko eh, seriaren parodia. Bai, vale. Eta orduan ne, eh, Naked Gun eh San Jatoriz serie bat. Polizia bati buruz bai. eta bate eta beste. Betiko detektibe amerikanua pista batetikan beste aurkitzen duena eta, eta egiten zitun, gauza guztien eh, parodia bat. Eh? Hemen gaur egun egiten da Brooklyn eh, 999 holako zer dago serie bat ere umorezkoa dana eta pixka bat Bye. horri parregeten duna. Baina kasu konkreto honetan egiten zan eh, parodia bat goiti bera ze serie guztiak berdinak ziren. Eta azkenean eh, ba, Colombo eta guztiak guztiak berdinak ziren eta oso rexazan egitea hori buruzko parodia. Eta e referentzia hori argizion. No. Niko goratzen dut, adibidez pelikularen parkatu, seriearen kapitulo bakoitzean goitzean, asienan eh, agertzen zan aktore famoso bat, eta akatu egiten zuten. Saut <risa> <risa> parkeko <risa> kenibetzela, eh? Bakarrik jartzeko bere, izen, bere izena kreditutan, eh? kreditutan. <risa> <risa> Eta ez dakizén bakizén, eta gertzen zan, eta pum! <risa> <risa> eta akatu egiten zuten. Eta oso kuriosio da, ze sierio horrek etzuen arrakasta eduki, edo uste zuten arrakazte zuten eduki, bakarrik behatze kapitulo egiten zuten, baina nola bait erabaki zuten pelikula bat egite horrekin. Eta eta pelikula horrek bai edukizula er, er, er, ba halako bombazo bat eh. eh bai. Bombazo bakin zen 2 edo hiru edo ez da gizain bat. Bai. Eh. Eta horrekin televistaren asunto horiekintzi hori nagin ditut, seguru, bai sortu za serie bat, eh, ez du ezagutzen izena da eh, The Simpsons. <laughs> <laughs> <laughs> eh, eh mm, agian, bai, Marian bai, Marian bai. No estoy certa. Padre de familia baño Berillo, <laughs> <laughs> Eta Sim, e, Simpsonek bai egin dituztela la e, pelikula askoren parodia, parodiak, bai. beraiek dintzen dituzte omenajeak. Omenajeak, bai, bai. Eta azken finian ez dakizu. Bai, azken finian parodia bat, parodia bat e, referentzia omenajea, dezunian, hori erakusten dezunean omenaje bat. Eta azkenia, bai, bai, bai. Claro, e, eta hor dago behire, mm, neurria, bai. ez? Neurria, marra marra nun dago, ez? Parodia bat ona, txarra jendeak disfrutatzen du, ez du disfrutatzen, agian jendeak gilago disfrutatzen du, pe, e, parodia vera homenaje bat bezala egiten balin bada. Agian bai, jendeak hobeto disfrutatzen du edo gustoago ikusten du, ez? Mm -hmm. Agian beranduago hago egin ziren parodia hauek 2000aren hamarkadan eta hori agian ez dira hain erresp errespetu usoak eta eta orduan agian gure sensazioa da ere ez direla hain pelikula honak. Bai, azkenen eh Amaia Itensina eh absurdo eh, e, pelikula, bueno, eh, respetatuz, eh? Respetatu barik, o sea, gurot esan, eh, askeringo pelikula gendienak parodiak, ixen die e, laburla por laburla moduen, eh, ai hau hartuko dut, hau hartuko dot, eh, hau klitxea hartuko dot eta eh mongotzet itxura oso eh eztagiz. Eh, e, Ez barre, o sea, da barreitie eh, horreri Gehiz hau eh, homenaje bat Horrekin, barreitio daño Horretaz eta burla hori bueno, Zer nik uste dut Funtsiona hui igual hasi era, baina gero Komoke ja Ez que pelikula horiek nik uste dut 2000 urte arteko gint zangustia hori Parodia hori hortan, Nik uste dut bat segola eh, elemento eh, bat Non Pelikula egiten zutenek Zineare maite zuten Bai Orduan egiten dizu, eski, seiatu bargia ondo egiten pelikula. Vale, vai, vai, vai. Eta, hagin, 2000 garen amarkadan atera ziren parodia guztia huen. Osa, uh, vale. parreiteko gaude hemen, desbirtoa dugu historia originala, baina ez dugu azu behar pelikula bat iten nahi gehala. da. Eta pelikula berak euki bardu alako entidade bat. Uh -huh. Eta ez dala bakerik esketx bat. Ez, es? agian esan dezakegu, eh, esketxen telebistako programa bat, zine batean proiektatzen badezu ja pelikula bada baina yes. oi zantzen Monty Pythonen len du Monty Pythonen dilemetako bat ez? baina nik uste dut Monty Pythonek baizeukala pelikula bat egiteko gogoa ikusten badezu Monty Pythonen telebistako eh, programa vale, flying, flying Circus nik uste dut baizeko atela zinearen maitasun hori egiten zutenean eta baita ziren ja, jende jantzia zen, jakitu na zen karo nahi zuten produktoa ondo egin da egotea. Uh -huh. Eta azkenean hori nabarmentzen nabar da. Eta horregatik alde ikusi labi dade braian urte beranduago. Bai, berroi bai, bai, bai. bi urte beranduago. Ikusten dugu. Edo, osta, ez urte, <risa> lomita bai, bai. meretz, edo bueno, urte pilo bat beranduago. Bai, bai, bai, bai. Ez hain ziur eskeri mubi eta guzti hauek emendiko gaitan marrurte e, norbaitek ikusi nahiko ditun. ze agian ez, da ez daukate kalidade hori. Ez dakit, bai, oza... Haber, nere kasuan bate zere eskari eskari movie bigarrenekin bai bigarna a ber N ni finalizando una pelicula horrena adiozu badauz eskari movie bai dekoz eh, lelena bigarna estela pelicula a ber esti holako pelicula gertu pelikulak baina bai deki hori freskotasun etik, piska parodiaa iteko modu aldatu sabien eta eh, beste modu baten hasi eh, zien eiten eta azkenien pelicula batzun eh hori ta bueno, Ribarrete horretan, o horren inguruan. Baina gero eh pizkat Eurek, e, o sea, Eurek bihurtu e, sien euren parodia. Estáis lan explicatu. E, bai, bai. Amaitu izan desgastatzen eh txiste bardineke iten eh ezagitz. Eta eta tolos movies que vienen por delante. A ver, ni gusteu tort Eskari Movie kasuan en bos pelikula daudenta Eskari Movie, bos Eskari Movie, bai. Ni posta ke estu estu kuasi guste. Ni gustut azkenaz zagatela ikusita, ta gusten un bakarrenik ala ikusita eta uste baino gehi da azkat ikusita, ah, bai. eta <laughs> bai, baino, nik esengo unke nada, adibidez erreferentzia esaten dugun nautan hautan, Eskari Movie kasuan berriak diela. Zasen, nahi dut, nahiko berriak dira erreferentzia egiten ditu zen pelikula horiek beak. Bai. Ez datorrain genero batetikan, betian ikazautzen den jenero batetikan... Es, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, historia, aurreko urtien eh, arrakastaukin daen pelikulatik, gaiten nabe parodia hori. Bai, Eskari mubile nengoan, Scream eh, <tose> eta Se lo que hiciste izo el ultimo verano. Bai. Pelikuletako parodian oinaritzen da batez ere. Bigaren guan, El Exorcista, Poltergeist, Hannibal, Mission Impossible 2, eta bueno, los angeles de Charlie, horre bai. referentzia batzuk, homenajeak bai. dira igual gehiago horre. Eh? Baina, bueno, irugarren goan, The Ring, Señales Matrix, 8 millas, papapam. Escarimobil lauan, sau. Ostia, ba, igual ni bebedeko de... asikusite pentsa baina gaia, ba, claro, eh? bai, claro. nik lau, bai, dekotik, laura atikantazkenekoa da, ba, ba, Carlos Estevez en hori <risa> da, <risa> pelikula. Hori <risa> <risa> da. Hori da, ensaino, nik uste dut Escarimobil saga horren barruan, bai, egila dela. Ba, Berriak oak dien pelikula horiek eta rakaste dauki posilitzan dutenak, ba, bueno, ba, parodia dituzela. Eta nik uste horrek behak indula, Igual, hain jarraian izan dia, ez? 2000 garen urtean bat, 2000 batean bigarren goa, 2000 2006-an, esan en... dezuna, ez? Errepikako izan daitekela. Bai, bai, bai, ikustu eta. Agarraloko Mopoeda esengertatu zen, zen antzeko zuraik. Hauzizien txiste bardinetan, da, ez dakit. Diruen mota berner pelikulan ikustu eta, baina, aurrera baina. Agarraloko Mopoeda esen egintzen den, uste dut bi, bai. bi edo hiru. Eta ja bigarrenan ikusten duzu ja... Ez daukala giregi. Erreitentzu. Osa, zintzu gaskoz ba gero estiratu, ez? Bai, nik uste dut, azkenean, eskari mu du binen egitea, ba, bueno, bada, bada, bada bueno, azkenean, telebista, e, serie bat egitea, bezala, iaia ia, ez? Esatzezu, bueno, badakizu jendeak ikusiko dula, e, gauza horietan, matematikak gauza asko daukate, esateko, e, azken finean, beraiek ja badakite, bimia garren un, urt, amarkadatik e, oso ondo dakite pelikula batek, zembat aldun rekaudatu. E, mm -hmm. E, badakite, parodia batek x e, e, rekodatzen dula minimo gorduan e, egiten dute e, presuusto horrekin. Bueno, Be superuussto horren erdia baino vale, markatzen dute ja... E, baitzu, badakizu, limite Lia jarri eta honekin inginggo dugu hau eta honekin lortuko dugu beste hau eta orduan industria Hori da. Hori da e, gertatzen daita da e, terroreko os sinarekin. Terroreko zinea, e, beailik badukate kalkulatuta e, karakteristika konkreto batzuk dituen beldurrezko pelikula batek, minimo, x-rekaudatuko duela. Orduan, joten egiten baduzuk, pelikula bat, x-ta TV, ze, azkenean, e, pelikula, baten, be, pelikula batek benefizioa badukitzeko estatu batuetan, rekaudatu behar du, kostatu duen bikoitza, vale. Vale? Vale. orduan, egun milioi rekaudatzen bali madu, benetan produktu erantzako berrogeita amar milioi doaz. Bai, bale. Orduan, nik badakit berrogei milioiko pelikula bat egiten malin badut, ba, amar milioi irabaziko ditu dala, Baila, bai, bai, e egun milioi rekodatzen baditu. Karo, uh -huh. hori geisten badezu, minimo, minimo, minimo, minimora, ba, benetan diru asko alda irabazi. Zubadakizu, beldurrezko pelikula bat, egiten badezu, ba, nire, gaur egun ez dakit zifraka, eh izango dira, baina garai batean zian 20 right. miliotik bera badakizu laurogei eh ditula 40 garbiak iriziko ez kizizu 20 postatu zaizu 20 garbiak osea matematika eh pura y dura eta eh, mm -hmm. right, igualde baiko arrakasta peska gehiago badaitu osea bueno, eso ba, más de lo que Bueno, ba bigar repartia ez da, da, oh, da. kasu beste gauza batean pentsatu oh, barean eh, hor right. indekan erresago expediente guaren right. eh, sao scary movie eh, Gustio hiek? Eske ni modies Scream? Scream, Bargatu, Scream. Barkatu. Eh, eh, Anabel. Anabel, o sea, gustio ja. Bueno, haina dibidez acertada o en cine bat. Eh Megan. Megan? Ah. O sea, ni, nika adibidez, ni ni ka dibidez, trailerra ikusiunean bueno, ezamberu estela, zer gustatu? Ah. Baino gaina parodia bezala ulertu non. Derringeko De Ringeko Umia korriten den bezela? Bai, bai, bai. Osa, niongo zentzuga sartzen dute, bom, homenaje bat izan zen kaso onten, eh? Baina, eske, bueno. bueno, beldurrekin batean etzinez, ba, bueno. Azken finan, eh, dago produktora bat, ez izena dola, eh, Blum House, eta Bloomhaus honek egiten ditu, beldurrezko pelikulak, expediente guarren izan txan bat, oso, oso, oso ezaguna, eh, bueno, pila bat, eta bere eiek badakite, Blum gizon honek, badaki, onek, badaki eh, bere pelikulak kostatu behar dutela, Uh, oh, nire memoriak ezaten du 20 milioi. Uh -huh. Eta orduan diru pila bat irabazten du. Parodiaetan munduan dago cinegile e, amerikar bat izena dela Taylor Perry, ditu pelikula batzuk medea pelikulak e, hemen ez direna erakusten, baino parodiatzen du e, bueno, e, beltsen kultura Beraien bizi modua eta eta beraien historiak eh, parodiatzen ditu. Eta da dana beltza, gizon hori da beltza da eta bere ekipoa guztia beltza da eta gizon honek imperio bat dauka. Parodia hauek egiten. Parodia pelikulekin. Eh? Mm -hmm. Komedia parodia eh, komedia guztiten so, paimekumes jantzita. Usa genero propio bat bezala oso oso, bai. oso rentablia dela. Hori da parodiatzen ditu eh pelikula dramatikoak eh, en beltzentzako eta gainda eta batez ere beltzentzako egiten du. E, beltzen kultura, estatuaetako e, kolore pertsonak personak. Eta eta, eta eta tipoa imperio bat dauka, imperio bat. Ez badaki x diru irabaziko duela. Horrega, Horregatikan izango da, oi. 80garren 80 hamarkada hortan, parodia hortan, e, movie garaian sartu ginean. Hori da, orduan movie hauek sigurenik egingo ditu E, beldurrezko Beldrusco egiten keten ditun produktora bakoitzak, berdinak, berdinak. Eta geratuko da Abotan kostelo uh -huh. Universalekin. Bai. Yo me lo viso, yo me lo como. Beldrusco pelikula hartu gure umoresko bერსioa egin. Decente ideia da eh? Eta bukatzen. Vai, vai, vai, vai. Eta jendea aspertu arte, jendea aspertzen denean, ba beste auto la cosa ba. mariposa. Horida. Eska, movie, eska. Eh, Hori Lista besela, eh? Scary Movie, Superhero Hero Movie, Epic Movie, Date Movie, Disaster Movie... Osa... Género propio, basortu da, ez? Eh? Bai, bai da. Nik hori behiz, oh. guen, aipatu eh, dugu gainetikan uste dut, baina... Eh, Konparatuko posileko lirateke... El Quijote parodia bezala ulertzen maldin bada... Esrek gaur egungo Quijote moduan? Ehm... Um... Bueno, rek parodia bat izango litzateke. erreken eh, oinarria da liburu bat. Liburu horretan hartzen seitun eh, Hans Christian Andersen eta Ipuño Gustiabek eta vuelta bat ematen ziren eta orduan ba, beste goza bat atera du. Zentsurretan bai, esan dezakegu bueno, bai, parodia ba da, bai, edo, zuten ean, ba, bada edo. Bai, esageratitzen edo, esageratitzen ditugu hasutan. Ni de ja hoy en hotel hoy esageratendo. Pelikula badaude estena batzuk benetan Ikusten dezuna, ba, World disney Disneyen estiloari ba, bueno, burla egiten ziola Oiga. edo holako zeo mm, Nik ez dut utzi eh bueno, homenaje gogo asko, baizek eta kontra joateko bai. gogo pixka bat, baina bueno, eh bai. Horratikan. Eson dezake dala, ba, prinsesa pelikulen parodia bat, bai. Ora, ora mm, bai da, ba bueno, osrek eta eta Astoa, Quijote eta Sancho Panza, bueno, erabiltzen ditu elementu asko, eh, pixka bat jende elduak agian erreizago eh, ulertu ditzakenak. Eta, eta adibidez, eh, zait, eh, inglesezko musikak ingertatzen den bezala, hemen jende askok, ta ni barne, eh, inglesezko kanta asko kantatzen ditugula letra jakin gabe, what you fee, what you fee. Ah, oh. Orduan, izan daiteke antzeko zeraig gertatzia eh, Spanish moviekin. Spanish movie nertzako, da, Eh, bueno. arrakaon arra Espaiz <laughs> <laughs> <laughs> movie ba egiten du parre neure baten nola Espainiako pelikula asko Ameriketako pelikulen kontatzeko modua erabili duen arrakasta edukitzeko. Uh -huh. Spanish movie, nerezhaco, da Alejandro Lamenabarren, aurkaco, manifesto da. <risa> <risa> <risa> <risa> tu, Firmatuta, eh. <risa> Era biltzen dit tu. Vai, casuales, barrigitendu, en películas de barrigitendu, eh, eh, eh, batezere eh, Los Otros, ¿Mar, eh? adentro. Mar Adentro, eta Laberinto del Fauno. El laberinto del Fauno, dices. Laberinto se del Fauno, da Benicio del Toro, Benicio es Guillermo del Guillermo. Toro, <risa> Guillermo del Toro, en película bat, eta Guillermo del Toro, dauka harreman estua Alejandro Amenabarrekin Aipa Aipa Alejandro. <laughs> orduan Espanismubi da Alejandro Amenabarren aurkako manifesto bat argi eta argi Espanismubi pixka bat borobildu zazire batean esan deguna ez da ulertzen Espainiati kanpo ze beraien erreferentziak dira pelikula espainolak Baile. Norbaitek agian ulertu zezaken, ba, marra dintroen bromak, eh, Carlos Arez ez dala benetako Baile. tetraplejikoa. Oizalan txagarria. Baina bada, parodia bat, eta netzako, niri asko guztatzen zait. Spanish Movie parodia bezala. Ni, ni e, alde bat egin izan, eukindaben eh, eh, kritika txarrakin, ikusi dotela eta eh, Está aquí, te gusta el infravalor de este modo en el película. ¿Ni en su no o, sea, está, o sea, vale, ni no? Está, no. está, está eh, Cristo en película, vale, de da. Vaña está aquí. Vesta eh, o la película chara, se teniendo suele guaf. Eh, ba, es no, da Borja no, Mari no, Pocholo. Eh, eh, está epic, epic Movie de casi 300 baht, que es un insulto. Estáis a esa, o sea, isgrana, esa, ¿no? o sea este, esta, esto es sube A mí en España es muy bien, va, ecos, pincelada, va, ecos... Eh, Ba raiten dosune eta bueno, entretenido de Dana. Esta película iba, vale. Baina... Ni, ni dos no, nigertu zitzaian, askotan komentatzen duguna, eh, pelikulatatik gustatuko baño Lena go espectatibak sortzen dizkizutenekin, ba pelikula oso ona da, pelikula da bai, total. Bai. Eta kio, oh, ba, igual, uste zen una baño, sensazio charaguakin bai. atertzintzea, ez? Ba ni spanish moviekin kontraqua. Bai. A que mierda estáis diciendo ustedes o ustedes eso. Bueno, eh, joder, ba, bueno. Bet beti yo nei horren beste gustatzen zen esaldia zela, en español, ez? Esali. Hori da, azkenean, Spanish Movie-en gauza interesagirian ez dakodia bi, alde batetik, dala, eh, parodia pelikula bat, eh, garai batekoa bezelakoa, hau da, serio egindarago. Oh. Eh, en... Ego erak sortzen du grazia, ez dute aktorek al... behak. Elabinito de Faunoren aktorearen makillajea. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, Pasa, bai, bai, bai, bai. Ba, ba. eh, argazkia oso ondo dago, bai. Bai, bai, Kamera mugimenduak oso ondo daude. Bai, aktoria, Actuarias... dau... o sea, Centauro, o sea, hoy, eh. Así eh, Spanish movie kasieran deko, o sea, sartzen dienien barruan eta, eh, o sea, ondo, ondo da Ondo gainda dau. Landuta dago. Eta bigarren gauza oso garantitua da, bueno, bai dala Espainiako zine industriaren triunfo bat. O Se askeenean lortu dute parodia bat egitea. Ja, bai, bai, bai. Es, hain eh, urte batzuk seren parodia aingo zenuke. Desde el Gerra Quijote hasta Zibiliko... la parodia. Soy cosa, que recibí ya co película en Fasto Ja. Ser, o sea, va ir al Internetarria Spanish zurretan, esatea. Ah, bueno, bueno azkenean lortu lortuzan garaia hartan egitea pelikula batzuk eh, jende guztiak ezagutzen zitunak eta horri buruz par egin zitekenak, da premio bat bezala, Ha, hain, bueno, ni errepikatzen eratzen bodu ideia berdina ez? Baina erreferentzia hoi beharrezkoa dena sortu izana gora ipatzen duen pelikula bat. Bai, bai, nik uste dut e, alderdi positibo haundi e, bat aukela Eta eta normala da kritikoei ez gustatzea. Baina, baina eske ez kritiko egin zintzai gustatu. Ze ba, dinosu hori? E? Azken finean... Porque queda mal eurek esatide pelikula txar bato... Osa, no, o bueno, ez da izan, esan. Ez que azke azkenean... E... Si no eres kritiko, no eres kritiko. <laughs> e... <laughs> <laughs> Parodia bateko askotan esaten dizu... Ba... Beirak pariudetzen duna... Akian esagerazio bat edela. E, marra dentro gustatu zaizu... Te gusta ma... Osa, oso pelikulon... Vai, vai, eta vai, vai. puten zaizu hauek eta... Eta goitibera... Lurreti, lurreti botzutzen dizute bueno, ba, eta esaten ba, zu... Ba, zute, eta, karo, ba, ba. zu kritikoa egon zinele esaten zionadan... Los otros obra maestra eh e, claro, o sea, o sea estatu so zeregin oire hankaz jartzen duen duen generoa. Ba. Claro, eta eta bai egia da ditula eh 2000 markadako parodien arazo bat dela umore eskatologikoa eta agian eh 2000garren urtetik aur, aurretik etzan beste erabiltzen edo etzan batera erabiltzen. Bai eta nik uste dut hori kritiko hietzaileak gustatzen. Humor eskatologikoa, gauza arraroa gogoratzen dut Spanish Movin dago parte bat los otros partean hasten eh, eh, da astenda protagonista kentzen eh maindireak estatuetatik eta estatutako bat zan Michael Jackson. Ah bai bai bai bai bai. Spanish Movin. Bai, ustabaia, ustabaia, Seguro. Seguro. E, igual es baina ez da eh? ki Ya ja, za horrek. Oida, balkoi, ja, balkoiko balcoiko esena. Es atendizu, es atendizu. Ah, bueno, igual ditu umore punto batzuk ez direla hain sofistikatuak modu baten esateko eta orduan ulergarria izan diteke, ba, kritiko batek esatea, ba, pelikula hau e, mierda da. Ba. Ez? Baino, nik benetan uste dut e, España coindustriaaintzako pelikulariosoa da la gaina egiten dio homenaje bat garai bateko eh parodia iz, eh, Leslie Nielsen aktorea, ateritza komo puedas eta ateritzenda. Eta agarralo como <laughs> puedas <En, laughs> protagonista hori erabiltzen dute. Ni gogoratzen dut trailerra, txikito dela la calzada delekin. Es que parcatu. Eh pelikulabat, baina eh, izen aldabe bai parodia Eh, chiquito de la calzada, eh, bigote arrozetequin, heyaben. Brákula. Brákula. <ríe> llega con Llega con Demor, Llega con Demor. piquillo, no san, eh, eh, papá piquillo, aquí llega Brákula. Oye, del Condemorsanza. Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera. Esta está está eta itzun beste bat eh? papa picillo sándweste bat <risa> hombre hombre veis 100 o sea si en hombre brácula eh va a ba, voltarse en vía berrido <risa> es que ya dice una ¿no? es que eh, martes 13 que ere intzun akibuela muerto eh beldurescopelina comiartean erresa da eh, parodiatzeko Bai. Zer ditu elemento batzuk oso oso ezaugarriak Universalak. Eta universalak, hori da. Bueno, eh, ez dak, parodia bat bezala nik uste dut, txikitoren pelikula direla eh, bizitza propioa dituzten <laughs> enteak, eta parodia eta humoretik eh, oso urruti dut <laughs> zela. Nik uste dut. Beste, la beste, bat, beste, benero beste benero género Beste género, género, género, txikito. Hori da, genero txikito. Bai, bai. Eh, No es que luque chiquito ni, no es que chiquito ni. Eh, iru edolao de esta que se llama película, <risa> en un producto agonista, y se ha tembucado con suela. Es que con es que con Va, ahí está, está, está eh, Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, <risa> eh, Andrés Pajares, <risa> Andrés Pajares, guancho <risa> <risa> <Andrés Pajares, risa> como era esta, esta película, güey, americeta en seis en jare <risa> cosía. <risa> Maño, El con de mor, imposible, eh, o sea Va a dar algo Cristóbal Colón De oficio descubridor Andrés De oficio descubridor, Bye, me ha encantado Colón, ¿no? Me ha encantado Va, y mañana ni que usted es la En vez parodia Ni que según lo Parodia y la otra Borobiltzeko, se borobiltzeko Ni que usted chiquito que en Da da, da Chobat está aquí te ser serdan bañada con De Morreco este Navad. <risa> <risa> que ni chico urtengo dan. Igual la da mierda, bat, baña, bueno. Qué va, ba, ba, ba? chiquito aquí, mierda. Bat? Es es, es da posible. Es da posible. Bueno, tan misitas serio que... ahí Santaré, hostia. <risa> Así que horre que ni chicos, el juego es que desgasco regotiarren. Eta Agor. Adió. Adió. Acción. Tiros indios una mano puesto buena mano señor búfalos no puedo no puedo tesoros avisors bandidos canciones y sobre todo el gustidble inglés de libertad acento de flor chiquito de la calzada yo soy con temor qué más puedes pedir a una peli perdón como ha dicho que se llama aquí llega con demor con